Hemen gira, berriro, atarriko festivalean berbaz, Baskal ondoa pasatu da, Baskal Ostea, Arratzaldeko bosterdiak edo, ditugu. Eta hemen euria... Baina duri dugu, bai, bai, ari dela altxatzen. Baina bai, dugu hori nahi dugu, ez da? Piskabata bai, tertzea. Baina gini nuke, nuke, bai, bai, bai. bai. Ez da, euria, euria ere. Ez. Baina lantzurda, plantzer edo, sirimiri bat bezala da. Sirimiri aztutxu bai, bai, bai. bat, lantzerra ezaten diozuan. Bai, lantzurda, lantzurda, lantzurda. Baina aldi berean biziki ererra bai, biziki ikuspegia, ez da? Bai, bai, bai, bai. Hainopean bai, bai. egin diak, Bai, bizori. bai gurekin e, zuetako suetako ezaguna duzuena itxaro borda dugu eta laster emanaldi bat ematekoa e, beste lagun batzuekin lan kontaktuko diguzun laster zer dan behar bada bastuek ondino eh sue ez basintuste zeure burua orkesteko askatzen dugu lenik eh guztiei Anberaz ni uh, itxarubok da naiz uh, Ezaguna naiz Ipagaldeko idazlegisa <risa> Eta ia da Ipagaldekoan aizela Bai eta Familia horra garreko Hago baserri batek dago gira Horra garreko? Horra garreko Horra garreko garre da Donapoleon doan, uh -huh. do doan Benafarroan Eta beraz uh, nik hango uskara du Anikuzeko ah, euskara Inakik aminok hain uh, Hain ongi aztertu zuena de Bereden moran Eta bat du, ustakitnik, horrein berrogoi bat urte, ari nahi Eta publikatzen ere bai, e, publikatzen dut e, artikuluak, kantu tekstuak ere, o, kantu tekstuak, edazten hmm. ditut ere emengo artisten zat, ere ugari hori? Bai, ba, orain ere ugari, beti, beti. Bai. Beti artistekin beti. elkar ba, ba, Beti, beti harremanetan, ba. bai musikariekin, bai. Gaur egun zaintzuekin esate baterako eh ipagaldeko gazte batzuekin e, isarrak eta igualdan e, bueno, ezagunak ez direnak baina hemen asko asko ibiltzen direnak eskataldeak dira eta Betiba dut gara, majoenak ere ja. Izarrak talde baten izena da. Izarrak Is talde baten izena da, bai ah. Maialen errota berre edo Betiba beti galdea. Dona Paula aipatu duzu eta eh? Dona Paula ikusi genituen dola Marbaturte esango nuke, eh? relacionen eh Amaren alabak. Ah, amaren alabak, bai, bai, bai. Biziki polita baita bai, bai, bai, bai, sutean bai, bai, bai, bai. kantu antzestu. Bai, bai, bai, bai, bai. Polifonikoa. A... Kantu polifonikoa, bai, bai. ari dira? Uh, batzutan ari dira, bai, bai. Beterak bai, hmm. Amaren alabak ziren eta ora in berek ere badituzte alabak. Berba araide ausatu hago, beste mila gauzetan gausetan bai, bai eta ara uh, liburuak novela poesia ara mm. mm. uh, hori horiren atzotarniko sutia duzu. A, ba, hori ere. Ba, Iaile ba, kaspi garduzu ba, ba, ba, ba, eta sodia horak. Diagonalen direko zen eta ustutu teknika hori uh, hartu nuela, historia ikastenari nintzararik ego unibertsitatean baginitzen liburuak uh, aspergiak eta irakurtzeko berri gortuak eta ordoan nintzen uh, teknika hori erabiltzen eta azterketa pasatu beharra, ez? Eh? hori da, hori da, interes... bai, presione hori presione hori, presione hori e, e, interesa ere bai, baina e bai. La, liburu asko erakuri behar eta laburtu behar eta ara, eta beti atxikidu teknika hori gustatzen zait, baina gero egia da T texto bat egiazki interesatzen zaita edarrik eta hunkitzen edarrik hitzea zitzeezko erabiltzen zaitu idazierf huskat bat asko ah bai idazieria asko egunero ta bai, bai, bai. ta bai eta diziplina bai, bai disziplina eta... bai, disziplinagaz no nor lai zure bai, bai. ohitura idazteko goikoizetan leikitu leikitzean eh hala nL intimo bat non garen intimo bat lehena orrialde bat idazten du eta gero egunean zeagiratzi behar. Da, zuri nik nobela bat idazteuntzalarik 9 urte beteko lana da. 9 hilabete urte beteko ah, lana ah, bete ah, oh, oh, oh, oh, la da. 9 hilabete urte beteko lana nah, da, ordain pizka planifikatu. Bi urdu, urdu, gehia ez la urdu ditut. Goizetan? Goizetan, beti goizetan ba. Ea, Alta, gazteagorintzalarik gau ez idaztenuen Gau ez, eta hori lanean asinaintzelarik Hene hor dut egia ahas aldatu da Moldatu, Moldatu Eta, eta. eta? orain erretretaz, da? Bai, bai, bai, bai Me bai. e... ez dut gilako hilazten Ez dut ez ez ez, ez, ez, ez, ez, Beti gelditzen aiz Pentsiniko kupuru horrekin eta nahikoa dut Huzten ta eh, saio baten buruan, emaiten eh, duela, husten zirela bagnaz. H. Hmm. Da, buru zure buru moina uztzen dela eta ateratzen dela hitz hitze, hitze hitze. eta baiagda baiagda polsha Eta bizitza ore kase garrantzitua da, ezta? Bai bai, bai, bai, bai, bai, hori es da berida. Da zora komini eta eta eta ten lanegitea ere. Lanegitea ere. Lanegitea bera ere, ez ez ez. Noizke ez nah, eta ez. Bueno, hori mendetan sartu dituguten Siria ezoteran. da, A, bai bai horrek egitean gertu da on. Neogi batean ona da. Ona da zintelaenak, ez osoi lanek. Eh, argemanetan gertzen zaitu bestekin. H. Hmm. Hmm. Ara, etorri da, bestela gure etzetan e, gintezkoara gidasleak gidasten hmm. dutularik, gure etzetan gira, ordenak gailuaren orain. Eta idazten dugun une ez du inorek ilako hagemanik mm. Gure hagemanak gero dira etok zen mm. Eta zureli burua egine duzu eta gita leksari emaiten duzularik Hork duan hasten da hageman hori eta, mm. eta gero irakorreiki Prentxaleiki, mm. gero da mm. Eta zuzenean gertatzen, lantukian bezala. Esu mantentzen duzu hiru laborduko ustu egiten zaitu dela, horita gantzuta. Eta gainerak izakia bestelako zerak behar ditu, kiñanak edo ekimenak edo ez bakarri burukoak behar bestelakoak behar ditu. Kirola pixka bat, irak hurri, familiarekin egon, lagunekin egon ere. Nihola biziniz? Mm. No, Horain Or, pausatu dago, ez da? Bai, bai, bai, askoz, bai, bai eta lanean intzeladik bat alako nola egane, dikotomia bat bezala Bai, bai Eta batzuetan, zen e, Txipa aldatze oso bat Amildei bat hori erdian, ez da bizten erdian amildei atera... Behar nuen, hene uh, uh, artista bezala kontsideratzen hasi, nahi ba nuen ondoko ordubetean edo uh, poema irakuti, irakugaldi batean uh, ongi ongi ditu guztiei eta langile zirelarik ezin da. Santasun euskal idazle gisa zauna zarela iparraldeko idazle gisa. Bai, artean eta bestelakoetan esateko frantsesen asko ez baina bai pizka bai pizka bai. Edo eta santarenote Baiona baten dauen anistasun horretan nola zara ezagutzen. Anbadakite itza dela Baina baita ere behar bada idazle, zarela. Ezin parra da idazle, ere emango zen ditu ez ditut e, liburu batzu Frantzesez ere edo ele bidun. Ara, eta elkaizketak egiten ditut e, Txeko Televistan edo edo Sud-uesten, edo bera, sí. Sud-uesten pasatzen bat zira, edo Frans Bleu peibazten pasatzen bat zira, bere ala jendeak badakino ziren, eta Bai. Bai. Idazle. Idazleta bai. poeta behau, bai. poeta. Da, bai bai dena egia egia. Indarren dio bai bai poesia gunetan nean. Bai bae, bai eta hemen ere orrikoa sarasu errobiko eskerarren ditzatxu aspaldi ibiltzen aizela hemen. Eta beti edomaining grupoetan edo ara poesia gira kopetan eta musikari egin gustuz hemen hasi nintzela leen aldiz 2000 ta ean edo eh, musikari batekin musika eta poesia irakurtzen hor bazenorako esena bat eta hasi ginen bai bai mm. bai edo kasik eh, Eta nahi no bostut er, bat duela ja. bai. Errezitatzea beste zela bada? Bai, bai, bai, bai, poesia, aldatzen da egrezitatzen du zulari Bailai, bai, bai, bai, sartzen diosu zu, zure gokuzza Hore Zure bizitasuna, zure bai, bai, bai Zure harina kin larrega guartzen du, goimenduak, bai, bai, bai, Eta inguruneak ere, inguruneak ere baldintzatzen du Barea ekartzen du zure irakoketari, eh eta zer berina eta horreman dezagun euria da eta zeu eraski ez, ez musikariak ez dute jo, joztatuko e, eguzkia bariz bezala eta nik ere ez dut direko eguzkia bariz bezala wow. eta hitza gorkutxetik ateratzeak bai, bai, bai, bai. berak badu bere prozesu bai, bai, bai, bai, bai. bere astindua ez oira, oira, oira, oira, oira. arras ez berdin irako oira, oira, oira. edo entzunda edo ezanda erraiten eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, uzularik eh, ahots goraz emaiten eh, diozualako Eta sakontasun bat, ausentasun e, e, bat Eta hori gokutsak emaiten dut eta hartxak eta, eta zure hartxak eta hori bai Gari-garria da nola gertatzen den bai Eta poste nahi zu, esperientzia hori ezagotunik bai, Eta askotan nahi biltzen nahi zo, musikariekin Bai, eta, eta taldeekin ere bai denbora batez ibili naiz orkestra maigre uh -huh. izeneko talde batekin. Orkestra eta elengo kolpetzua edo eh argala argala argala kezpa argala egin. bat eta, eta bere baziren bateria gasua <truca> uh, uh, gitarak eta bi poeta ginen bat uh, frantseseztan eta uh, euskaraz eta bat besteren tekstuak gaitegin dituen oizkuntzak eta oraina besteperientzia eh, eh, biziki intererari hartzen egin dugu euskaregian eh orainan mm -hmm. egin dugu gehiago holandesetan eta eta boderen inguruan eta ibili gira leku askotan horrekin eh, bai. mm. eta horako esperientziak bai eh, ahanzesinagira eta aldatzen zaitu zede. zure baitan aldaketa batik hartzen dute beti mm eta seguruen eta seguruen debaldetan pasatzen poesia eta musikaren arteko elgarri elkartze el hori. Bai? Mm. Mm. Nikorria gomaitetut zorea, mm. eh. Mm. Eta ezberdin idazten dut gero, hemen dizagun poesia bat irakurtzeko idatziko dara eta Aintzinetik, e, pentsatzen dut, haueganen dut hola, mm. haugola, eta hula idatziko dut beraz. Mm. Be. E, e, materiak, makinek, obzetuek, papelak, ordenagaioak, mm, mm, mm. gaur eguneko trezna barriak, bai, bai. horrek gero eta edatuagoa diren arren hauskoak beti du bere, bere esparrua, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bere tokia eta bere indarra. Horri da, horri da, bai bai bai. bai, bai. Bai bai, beste baliabide horiek laguntzen dute. Bai, zeleguna, azkoa laguntzen dute mikroek. Hmm. Da, hmm. Da. Hmm. Ezin dira, ezin daukatu horiek. Hmm. Hmm. Bai, bai bai eta tani gureina uh, ikusiko dozu gero uh, mugiko retik uh, ira dut. Mm -hmm. Mm -hmm. No papera ere badut itsupenarentzat baina eta bi ikuntzetan dut mm -hmm. euskaraz eta frantsesez. Zer da kasua? Eh, gaur errobiko festivalera. E, Hori uh, zerotik abiatzeko poema deitzen da. Eta Hai zuten pixka bat uh, aiitattu, uh, nola egon gien hain uh, bakartuak, konfinmennduaren uh, karietarat, eta nola artea itxiiden, <hazurra> nola ateratzen giren hortik. Eta nola askatzen giren uh, diktaturi etarik, behar ezko zirenak, eh, tut, uh, Eta ere nola orain uh, hori bizi izanik suria kolera eta beste epidemia honiek hasan dituztenek egin duten bezala nola garantzitsua den pentsatzea zerotik rusia berriz abiatzea hori berdugu pentsatu berriz hasi serotik sortzaileentzat bada horreren erremu zabaldu daukena itzela da eta beharra bai bai da bai aipatzen ginuen egin dugun main inguru bat sofuntsari buruz eta elizaondoan eta zen nola nola dexegin ura e, nikusgarriak birailtuberi hondiak bendea badua pasiboki ikusterak nola desegin logika hori Badugu mundakare kontu esperimental bat, uskio eta ipatu dizua lan joiz Zergazki, jende gitxien bindu dituen festivalaren errekorra Egin du gaurten 2008 O eta bateko ustailaren 13 dakan martitzena eta 13 euria eta hotza eta hiru lagunen arteko festivala hasizak gero 15 bagile bai formatua badugo eta bail, bail, bail, eta aukera da bai eta berri artea musika literatura e genbakten eh, egunerokoan eh, eh, eta ezenplan dote toki da plaza vai, vai, vai, vai, eta idazleak eta artistak beste zela izan pasteur eta nork bere barrura eta, begiratu eta artea harakatu eta, eta, eta orida, orida, orida, atera bere baitan duena atera hori da hori da ditzen duguna zerotik abiatzea eta hori da gero eta ba, ez bai, aipatu behar hori zen engirela beraz uh, julen uh, aseagi baterian uh, Joseba irazuki gitaran, gitarra elektrikoan uh, oian, holi hartz, Inez eta gaztara Basuan elkarrizketatu du berri dugu. Zo polita ordertiko. Eleketaldi dira. Bai, bai, bai. Zuberotajez? Bai, zubetarrez. Arrozekoa, eta eta vinata xerrikantuan. Eta ni boizia egite dut. Horreniak ikitak gaude eben Eusko polita izango da, segut Espero dut, bai, espero dut Ala pentsatu hadu dut Indaktsua izateko eta Zagattsua izateko Muzika aldetik eta Auzak ere entzunarazteko eta hizkuntzak ere entzunarazteko proiektu honeetan beste egin dute ez dut baina. <tutu> <tutu> zenbat hizkuntza mentzate dituzu edo irakurtze ah, <tutu> <tutu> bai, edo eh? gehiak <tutu> <tutu> bai, <tutu> bai bai bai bai <tutu> bai irakurtzen bai eh sei dosaspai bai bai bai, bai gaztelera, frantsesetan dena, euskaraz, frantsesaz, gaztelera, ingelesa, portugesa, italiera, diskuntza latinuetan baiongi eta alemaniera ere bai. irakurtzeko ta hori bai bai, bai bai. eta horikin orabil munduan bagna. <laughs> eta entzuteko bitxenak, ze segurutik, eh galdera Munduko herrialde askorekin ikutu adeko Bait, bai, bai, bai, bai, Segurutik beste hizkuntza asko entzun izan ditutzu eta zein da zuetan entzuteko Ah, edagena Neizta esagutu ez edurak ustein gales Bait, bai, bai, bai, afrikako izkuntza horietarik bat Dogon hizkuntza edo, zaila ba artista bat biziki maitzenuena eta poema bat eginion e, Maialen irruta berekatz e, musikatu zuena antzold e, e, Ali Farkatoure Ali Farkatoure kantari a, ta... kantari gitartista poera eh bai bai bai bai erabiltzen duen uh, maliko iskuntsa uh, hori Han ere ezagite okay. hori badira hainbat hizkuntza goian. Zein hizkuntza santozu edo? Eh, Eskuntza. dogon uh, eh, leinukoa. Ah, eh, lo, dogon leinua. Dogon leinuan ere badira hainbat hizkuntza bere. Eta eskoeratu zenuenaren poema ba. Ez ez ez egin ion bat homenaldi ah. bat, ah, omenaldi bat bai bai eta intzularik zenduzelerik egin ion bat Bai bai. Bai bai eta eta eta musikarekin, musikarekin, uh, uh, eta maielen egutabeirek musikarekin berak asmatu musikarekin eh moldatu zuen eta hizkidetara bai bai zerkatu dugu bai bai bai bai bai bamako blues bamako blues bai bamako bamako blues blues bai bai bai Itxaro, eh, gaur errobiko festibalea gira, lasterazteko azarete, bai. zungu baduzu harreman luzea, zerbait horretaz aipatu, zer dantzuretza eta errobiko festibala? Bai, hori... Uh, usta dut, uh, 2.000 aukta ezberuztik eh, etokzen zera. Ez beti uh, egunero edo gauza guztietan, menana... Uh, beti parte hartzen dut, mahin inguru batean edo zala irakurket batean Eta baie da, uh, pixka bat, Berasu... munduaren bihotza Munduaren bihotza, jitet zirelarik ezintza da, jitet zirelarik ezintza publiko utz glisa etorri Ez beti zerbait dut, bai, bai, bai, bai, bai, bai Munduaren bihotza dut, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Baina ezagutu ditut nik edo... Pinarzelek, eta eh, beti persoana eh, mirezgarriak dira, eta engauza asko ikastean da, eta, eta musikariak, eta... Zora, gara da, bak da ikusi dugun eta hirukote, heteroklita hori ere... Sei nesanduzu? Atzu eh, honako revolutionary birth. Ah, bai. Libania, Tunisia eta Britainia horren arteko musika nau asketa orita. Bai, hala bora dubad ezko guretik eta etxeko giroan eta etxeko giroan bai bai bai eta nasz naszto ira langileak artistak dabur eta basutani eh. kozleak ere eh Nahsten dira denak bai bai bai Bueno, idaz zuten poema, kantoak biditzetzen duzu, azkena eskatuko dizu. Zerbait kantatuko zenuke? Gustuko zena. Ni gustuz kantatzen. Ni gustuz kantatzen, hori, katari txarra daiz, odoltsatzea. Ni Baina holkatzen katzu bat, beste bat, lena aipatutuzu duzu katatorren mereko hori. Katatorrena, dugu. Eh, eta niretarik, nai duzu larri, bai, zuretarik eta eta bestetarik horrela. Ni Bi minutu ero, da eta beste ni tariko asken morautaren uh... zutendun den sintzilik sintzilik olaz salvadorrena ah ha terta ba eskerbia eleketaldi horrengatik gordituotalde ba, ba, ba, ba. kidea barki dira bai barki taldei berko du bai bai bai bai bai 2000 eta Bai, bai, bai.